А панам заявляю, що я, заключивши договір з Україною, її гетьмана ніколи і ніяк не зраджу, бо своє королівське слово ціню вище від замирення з царем, на замирення з яким мені мало залежить. Мого союзника, його світлість пана гетьмана Мазепу, я не тільки за ніяку ціну не видам, але всіма своїми силами його достойну особу заступати і обороняти буду до чого я обов'язаний рівно з рації нашого Союзу, як також ради того високого поважання, з яким до пана Гетьмана відношуся. Пана канцлера Пилипа Орлика, прошу ці мої рішучі і невідкличні слова перекласти на українську мову. Орлик вчинив королівську волю. Передаючи його слова так вірно і докладно, буцім їх не в своїй пам'яті, а на папері записав. Король побажав хорому гетьманові скорого видуження, стиснув його худорляву долоню і вийшов, кланяючись козацьким старшинам, кожному зокрема. Войно-Роский відпровадив його поза лінію української сторожі, яка віддавала йому честь. Запорожці вітали його, підкидаючи вгору шапки і вигукуючи по-своєму. «Не треба, не треба», – кивав рукою король і буцім утікав від тих почестей. Допав коня, скочив у сідло і попчав, як буря. Сумним вінком обступили старшини свого недужого реймантаря. Орлик напереді. Хвилину тривала та немила мовчанка, яка буває, звичайно, тоді, коли люди почують щось таке несподіване і дивне, що навіть не знають, що їм на те казати. В жаданню царя, щоб король видав гетьмана Мазепу, скривалася обида для них усіх і для цілого українського народу. Пригадувалися ті найприкріші і найтемніші моменти, коли козаки видавали своїх вождів, кажучи, хай йде його голова за наші. Була це, звичайно, остання дошка рятунку, якою вони чіпалися, а яка нікого не рятувала. Замість потопати в воді, вони грузли в болото. Тепер гетьмана мав видати король, будь він його зверхник, будь він має якесь право розпоряджуватися його особою. Цар хоче переговорити з королем, москаль і шведом, а Україна – це тільки предмет торгу між ними. І не було між козаками ні одного, щоб не розумів цієї зневаги, хоч не всі однаково могли собі це з'ясувати. Попросив слова і промовив. Ясновельможний пане Гетьмане, те, що ми перед хвилиною почули від його величності короля Карла, схвилювало нас до глибини душі. Царське жадання крайно обидливе для всіх нас, вірних твоїй достойній особі. Ми дуже дякуємо королеві, що з обуренням відкинув ці зневажливі вимоги, і обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб не тільки оборонити тебе, але й відплатити цареві за ту обиду, яку він тобі, нам і цілій Україні завдав. Віримо кріпко, що Бог суддя справедливий і дозволить нам, і то може в недалекій майбутності вирівняти наші порахунки з Москвою. Щодай Боже, амінь, докінчив гетьман і очима полетів кудись далеко на схід. Гордієнко голову своєї шаблі Кріпко стискав Хвилювався Гадає цар, що збурив січ Вже її не буде Сядемо новим кошем І принесемо до нього наших старих богів Бажання волі і правди Тяжко цар знущається Над нашим січовим товаристом За тими знущаннями Він засипує прірву Яка була між нами і вами Між городовим і низовим козацтвом. «Ми тепер одно, і це той здобуток великий, який ми дорогою ціною купили. Того здобутку видерти собі ми вже ніяк не дамо. Можеш, пане гетьмане, спокійно лежати? Моє товариство береже тебе і твій великий задум». Гетьман простягнув до кушового держачу долоню. «Спасибі тобі, брате, Дай Боже, щоб ти в добру годину Вимовив це слово Бо нічого нам так не треба Як єдиномислія, панове Ніщо нас так не руйнувало І не ослаблювало Як наша незгідливість і розтіч Вона тільки Ворогам нашим на користь виходила А нам на превелику втрату Будьмо ж хоч заднім розумом мудрі Як не вміли бути переднім Ви знаєте до чого я це говорю і кого маю на гадці? Імен і вчинків вичислювати не хочу, бо стогідно. Не хочу вас жовчою і полином поїти. Краще вип'ємо за здоров'я згоди і того добра, яке вона принесе з собою. Кажи нам Андрію, доброго вина подати. Вчора приніс чималий циновий збанок і срібні черки. За твоє здоров'я, пане Гетьмане, промов Кошовий Гордієнко, відгорнув в ус, що й собі пити хотів, підніс чарку до уст і пив, пив, поки дна не побачив. А тоді останки капель на землю струснув і чарку до гори дном на тацю поклав. За ним і інше те саме зробили. Войнороский хотів у други наливати, але Кошовий заперечив рукою. Ні, після цього тосту більше пити не годиться, і не треба. Нам тепер тверезиме слід бути. Здавалося, що немила вість, з якою король до гетьмана прийшов, не вразила його глибоко. Гетьман надто кріпко тримав себе в руках, щоб показати наверх, що діялося в його душі. Що лиш, як розійшлися старшини, як він воєнно-розково відпустив і обидовський також побажав спокійної ночі, а сам тільки з чорою і вічно заспаним хірургом остався, що лиш тоді думки з усіх сторін накинулися на його. Якби б не та недуга, так схопився б з ліжка і пішов би в табір. Там валахав би з козаками і з запорожцями, згадував і жартував, поки не розважав би себе і не позбувся тих своїх чорних гадок. А так, треба з ними битися, як не хочеш миритися. Єбився гетьман зі своїми думками на одну ніч і на одну самітну годину. Бачив минувшись недалеко, осяйну близьком почасти і багатства, мерехтіла самебарвна веселка великих сподівань, і бачив теперішність сумну і